Hej hej välkomna till avsnitt 63 av Abit och Nörnäs. Det här är Nico tillsammans med Danne. Ja, visst. Och det är vi två som kör idag för fanan är ju att jobbar. Ja, han körde sena pass idag. Ja, han skulle köra hela den här veckan lite sent så han sa att han skulle vara tillbaka nästa vecka. Så, så är det när inte kan jobba normala tider. Mhm. Mm har du Nördan något roligt? Uh, jag har faktiskt kört, äntligen kört klart Borderlands 2. Uh -huh. Och uh, har Börjat på uh, The Pre-Sequel uh, okay. Där jag kom till level Vadå, sju tror jag var Så kom, vi, kom jag och Polaren till ett Till ett ställe där vi, uh, vi Vi fick en sköld Och så bara, men den här skölden den suger så vi sålde den, och så kom uh -huh. vi till stället Där vi ska vara, då behöver vi den Och så kan man inte göra en buyback Det var så här, oh. Oh, fuck Så att jag ska spela om med en ny gubbe Och så ska jag göra så att vi kan <laughs> Så att vi kan göra det uppdraget eh, ja. Annars så har det väl blivit lite FIFA Och sådana saker Jag har inte skaffat nya än Men det tror jag väntar med till typ, Black Friday eller någonting. För då brukar EA ha Nedsatta priser på nya spel och sådär, så. Ja precis ja, Jag tänkte likadant lite där För jag skaffade var det, 15 för inte så länge sedan mm. Det var 199 spänn På en rea mm. Och då har jag ju min FIFA eftersom jag inte har spelat så jättemycket FIFA. Nu har jag ju det. Så jag, jag testade det mot på 17 och det var väl helt okej. Okay, men det är inte så att jag måste ut och köpa FIFA. Nej, alltså det, det är ju bara typen. som det egentligen är med egentligen varje version som kommer. nu Det är bara lite snyggare för varje år. Lite snyggare för varje år. Så mm. där, lite mera verkligt. Ja, precis. Gubbarna har det lite lättare. Men mm. ja, det är inte så jätteskillnad direkt. Nej, precis. precis. Du då? Så... Ja, jag sa i förra avsnittet att jag skulle spela Dragon Quest 7 och prata mer om det. Ja, just det. Jag började spela lite mer av det. Mm. Men det är så jäkla långt, alltså spelet. Och det är bara massor med text, så jag kollade upp lite om det. Och mitt favorit Dragon Quest som av de som jag har spelat är ju 9. Mm. Och det är tydligen 9 är den som är annorlunda jämfört med alla andra spel. Ah. För 9 påminner ju mer om. Diablo-stuket här, att det är Jaja. ganska streamlined story du ska bara ut och lota och hitta dungeons och sånt mm, mm. i de här andra är det mycket mera story, mycket mera text så det går ju så jättesekt fram i sjuan så det här blir någonting jag kommer liksom slöa spel lite då och då mm. för det här kommer ta jättelång tid för mig, och tyvärr så är det inte tillräckligt intressant story för att jag ska vara jättehypad utan jag sitter mest och gäspar och tycker att det är halvtråkigt men sen kommer man ut och gör uppdragen och det är ju roligt men sen är det tillbaka och läsa alla pratbubblor för att fatta vad det är som händer ah. så jag, har lite, jag är lite så här delad i spelet jag älskar Dragon Quest-spelet alltså ut och mm. strida och samla på sig men allt det här storyn är ju bara så invecklad och tråkiga karaktärer mm. Uh, ja, jag saknar an och det är nästan att jag är mer sugen på att stoppa in det i spelet istället för sjuan <laughs> men ska det, det är faktiskt lite illa den. Ja, men uh, Alla såna här gamla RPG som jag har hört tala om Spelet älskar det ju ja. Just för att det är så tung story ja, det så. Men det är liksom, man hoppar fram och tillbaka i tiden Och det är, det är så många liksom Linjer man ska följa överallt Så att man hänger knappt med okay. Och för mig som inte spelar jättemycket RPG och sånt Då blir ju liksom uh, det blir ju lite eh, draget liksom. Mm. Nej, så jag kommer ta det sakta men säkert men jag kommer inte ta upp det här så jättemycket förrän om jag har klarat, nej väl, klarar det spel om jag gör det. Nej, precis. Så istället så tog jag upp spelet Inside som jag utvecklade. Nej just det, du skrev det lite där. grann om det eh, på mm. Twitter bland annat. Precis, eh, det är ju de som gjorde Limbo och det Inside påminner ju väldigt mycket om just det. Mm, jag har bara sett lite, jag har sett typ första... 10-15 minuterna av spelet bara mm, Det är ganska bra för det är, liksom, det är ganska bra intro för jag tänker inte gå in på vad spelet handlar om Nej. för det är det som är hela grejen att man ska inte fatta Men, och för er som har spelat, alltså, inte spelat Dimba eller vet vad Inside är så är det lite av ett pusselspel där det gäller att du ska överleva helt enkelt mm. Jag har ju inget tålamod egentligen med sådana här spel så i början, det första som händer det är att du är en liten grabb som bara Lämnar ner för en sluttning och där börjar spelet Du har ingen aning om någonting Du vet inte vem du är, det finns ingen mm. liksom, Story eller någonting utan allt Är ju liksom bara det som spelas Det är inget prat, ingenting Det är bara lite schysst musik, stämning Och så ska du ta det vidare Men sen börjar det ju hända liksom Lite små grejer att det är typ vad jag vet det var det Det är människor som går runt Med ficklampor och håller på sen. Jag tycker poliser. -ish. Eller ja, typ lite så, eller territoriumvaktare. Typ typ ja, någon, ja, ja precis, precis. precis. Och sen är det några andra som bara leds nästan som zombie, som nästan ser, ja, typ som slavar eller något som bara mm. går på led och grejer. Och då och tar de här ser de här fångvakterna i, då tar de dig och det är slut. Spelet är slut, helt enkelt. Mm. Uh, så första uppdraget fastnade jag på totalt, för jag hade inget tålamod. Grejen där var att man ramlar ner för en klippa typ. Och mm. då hör då är det två väktare där. Och de hör det. Men det är som en stor tunna framför dig. så Och jag tänkte ju man kan smyga det här spelet. Jag smyger. Och varje gång så gick de på min sida av tunnan och tog mig. Och jag jag kan inte lösa det här. Jo, vad skulle jag göra? Jag skulle sitta still. Då tar de andra sidan av tunnan och kunde jag gå vidare. Men om man inte har något tålamod, då är det, liksom, det är första uppdrag, jag fattar inte vad jag gjorde för fel för jag kollar någon annan. Jag bara, men jag måste gå in och kolla Youtube. Ja, han satt still och det var allt man behövde göra. Ja, fine. Sen blir det lite mer pusselaktigt att du ser vad du ska göra och då är det att börja lösa det. Så det gäller I början är det väldigt mycket tålamod och sen går det över till ren panik istället. så man blir typ jagad av hundar samtidigt som du ska lösa pussel och allt möjligt. Mm. Och sen börjar det spåra ut. Men där tänker jag inte berätta vad som händer för det är så sjukt och det är någonting man måste spela spelet för. Vad skulle du ge dig för betyg om du 10 graderskala? skala? 10-gradig så skulle jag ändå ge dig en 8. Ah. För jag fastnade verkligen. Det är väldigt kort. Det är bara en 3-4 timmar. Det är ungefär som Limbo då? Precis, men mm. det är väldigt vackert. Underbar musik och jag blev faktiskt stressad och kände liksom hela tiden att shit, jag måste spela med, jag måste se vad som händer. Mm. Men slutet var bara en sån här what the fuck moment. Inte så att jag blev nöjd över slutet mm. utan det var bara så här eh, okej, okay, eh, vad är det här? Mm. Och det, det drog mig lite tillbaka för man är spände hela. Och sen slutet är ju bara en what the fuck moment som drar bakåt spelet lite tyvärr. Men jag tycker fortfarande att man ska spela det Och få den här what the fuck moment ändå Liksom eh, På något sätt gillar man det för att det är så sjukt Det som händer Men det är en helt annan stämning jämfört med resten Av spelet, men ja, jag gillar det Faktiskt väldigt mycket Och det är ett väldigt billigt spel, vad går det, under 200-ingen, jag tror ja, det går 179 eller 39 eller vad det är. Mm. Så det är väldigt billigt Och väldigt bra, släpptes ju i år Så det är, det är ett av våra ett, ett bästa Spel av de som jag har spelat faktiskt Uh, sen har jag testat uh, Destiny släppte ju för två veckor sedan Rise of Iron mm. Så jag skaffade det uh, Jag hade kvar lite på Taken King Jag trodde jag, jag hade slutbossen bara Så jag hade ju inte spelat på jättelänge Hoppade in rakt med i slutbossen Som tur var jag lite överlevlad Så jag tog honom mm. väldigt lätt mm. Men sen hoppade jag in i Rise of Iron då, Och det var bra mycket svårare Max level för spelare är ju 40 Mm fienderna kan gå över det. De jag möter just nu är 42. Men är det inte att du, du kan gå, så, så, vanlig spela level är 40, men att du kan mm. ha, vad heter det, så, light levels light, eller precis. vad det nu är? Och det är lite som er som spelar Diablo till exempel, Paragons level, att mm. du blir lite starkare hela tiden. Okay, mm. Och det är, lite, det är väldigt intressant och man får mycket mer bättre vapen och allting väldigt snabbt i Rise of Iron så att du ska kunna hänga med. Mm. Var så inte i original Destiny som släpptes, alltså Vanilla, mm. var inte det Top 11 var väl 30 och resten var light? Ja, jag tror det det är något ja, sånt. Ja. Och nu sen blev det 40 vid yes. taken och så yes. där har det stannat bara, men vapnerna blir bättre och du har fått nya grejer Det som är intressant med Rise of Irons för oss som har spelat väldigt länge, det är att även fienderna har ju fått nya armor och grejer Så de vanligaste som jag möter nu, det är ju Falens men mm. de ser ju helt annorlunda ut för de har blivit uppgraderade, bättre vapen bättre armor, så de ser mm. annorlunda ut och grejer. Man ser vad de ska föreställa sedan tidigare men de ser ju mycket coolare ut. Så det är väldigt intressant. Mm. Så det är bara positivt, där har jag inte spelat så jättemycket dock. Jag har hållit på, några polare har jag fått att köpa det, så nu håller jag på att få upp dem i Levlar, så jag har ju spelat om Destiny istället med en ny karaktär och så ska jag ta tag i Rise of Iron så fort vi har kommit upp till 40 med dem då. Mm. Men jag, det jag har spelat hittills är väldigt roligt i alla fall. Och ja, jag jag, jag funderar gjort... själv på ja. att skaffa det faktiskt. Mm. Nej, Jag var väldigt glatt över att komma tillbaka till det. Mm. Kör du på ju... PS4 eller? Ja, jag spelar PS4. Ja, så. Sorry. <laughs> ja, nej, nej, nej. Alltså, det, jag, jag bara undrar. Ja, det var nej, nej. Så det rekommenderar starkt oss. Ja. För även er som inte har spelat det, det är ju sjukt bra spel. Lite MMO-aktigt liksom skjutspel. Det är ju Bungie. Om det är någonting kan de, de kan så är det ju FPS-spel, liksom skjutspel. Skitbra. Och sist det jag har gjort är att jag har kollat Angry Birds-filmen. Mm. Vad tyckte eh. du? Den är rolig, det är den. <laughs> Men den är Men... rolig på bara så ett fåtal ställen, eller...? Den är rolig på det att det, är det som var roligast har de visat i trailern. Ja, okej. Okay. Mm. Så det tar ju så, död på lite filmen. Alltså det, det är ju lite grann, faktiskt har blivit som en röd tråd senaste åren, känner jag, mer och mer. Att det de, att som speciellt komedier, att det de mm. visar i trailerna, det är liksom, that's it. Ja, de ska hypa så oerhört mycket mm. att de tar alla de roliga delarna. Mm. Det är väldigt synd. Det, visst, det finns några flera roliga grejer men absolut inte. Alltså det roligaste som man hade hoppat skulle vara i filmen, det har de redan visat i trailen. Så det är liksom, ja för mig är filmen medioker. Den är ju inte dålig, men den är medioker tack vare att det roligaste grejen har jag redan sett i trailen. Så det är lite synd. Men ja det är en schysst film, bra för barn tror jag. Absolut. Men det är det jag har nördat just nu. Ska vi gå in på nyheter? Det kan vi göra. Vi börjar med PS spelen i oktober- Uh, spelen kommer till tjänsten uh, Från och med den 6 september Som jag ser det uh, Till PS4 är det Resident Evil HD uh, Och Transformers Devastation Till PS3 är det Mad Riders och From Dust uh, Och till PS Vita Så kommer det vara Code Real Realize Guardian of Rebirth Och Actual Sunlight Det jag ser där Som är intressant är väl uh, Resident Evil Ja, precis. Det är väl det enda jag kommer skaffa där. Mm. Resident Evil HD eh, Första Resident Evil ett av mina favoritspel uppiffad grafik ja Yes, mm. please. De mm. andra Transformers Devastation Jag har hört blandat om det mestadels ja, positivt Så jag vet inte om jag tar och kollar på det. Jag är inte sån fan av Transformers så det tilltalar mig inte jättemycket mm. Men gratis är ju alltid gott så vi får se. Exakt Red Barrel Games har eh, tidigare visat upp en del material från uppföljaren till Outlast. Nu kommer man kunna prova spelet själv. Det finns nämligen en demo ute för Outlast 2 till PS4 på PS Store. Eh, Outlast 2 är under utveckling till PS4, Xbox One och PC. Någonting du kommer testa i och med att jag vet att du gillade ettan? Mm, eh, tyvärr så är jag ju alldeles för feg för att klara mig igenom sådana här spel. <laughs> Ja, det här men, är ju bara demos, det här kommer liksom vara mer eller mindre typ den första jumpscaren. Alltså det är den demo som man har sett tidigare, jag vet PewDiePie ja. har spelat den här demot mm. så jag har tänkt att sätta mig ner och testa den här, i alla fall för jag har ju tänkt att börja streama på fredagar på Abitonödernes streamen Jag tänkte inte göra något avancerat då utan jag tänker bara spela på fredagar lite lätt, bara ha kul liksom, och då tänkte jag faktiskt ta ner och testa den här Mm. Eventuellt Jag kommer ju inte köra med facecam Eller någonting Utan jag kommer ju bara köra Spelet och min röst mm. eh, Lite som extra Grej till er som lyssnar Och även kanske locka in nya lyssnare mm. Så jag vet inte om det är lika roligt Att höra mig sitta och bli skiträdd Men förhoppningsvis Jag tänkte Jag ska testa demot För jag ska spela Doom på fredag mm, jag sa det precis eh, Så Ja, jag tänkte Om jag tar Outlast demot Och börjar med den Sen går jag över på Doom efter det Mm så nej, jag ska definitivt testa det. Så jag tror jag kör något sånt. Låter, så bra. Låter bra. I en ny intervju har Tommy Francois från Ubisoft berättat att nya spel i serien Assassin's Creed och Far Cry kommer att dröja. Han säger så här, vi tror att vi behöver ha en alfa av de här två spelen ett år innan de ska släppas. Jag vet inte om jag får säga det här, men det är vårt mål med de här spelen. Alfa ett år innan lansering ger dem en högre kvalitet. Om det betyder att vi inte kommer ha något nytt Assassin's Creed eller Far Cry under 2017 kan det inte hjälpas. Och det är väl ett väldigt klokt statement tycker jag. Ja, jag hoppas För de har ju så... släppt väldigt mycket alltså, ofärdiga spel senaste åren. Ja, precis. Och grejen är alltså, precis som du säger, och att de, är, de skiljer sig inte från varandra alls. Så om de tar med tid att börja ändra lite i spelsenar så att det blir fräscht igen det är ju bara positivt. Så för mig får de jättegärna ta så mycket tid som möjligt. Mm. Jag gillar både Assassin's Creed och Far Cry-serien men de behöver lite nytt blod och så de får jättegärna ta den tid de behöver. Mm. Då, så. Då avslutar vi nyheterna med Sony. Sony har bekräftat att ett datum för årets, play, för årets PlayStation Experience mässan kommer att vara i Anaheim, Kalifornien och kommer pågå under den 3-4 december. PlayStation Experience kommer som vanligt att inledas med en presskonferens. Du som är våran Sony-fanboy mm. eh, har du hört några rykten angående presskonferens eller? Eh, nej, den här liksom, nyheten kom väldigt sent folk trodde först mm. att det inte skulle bli någon eftersom vi hade den här Playstation för vad är det, en två veckor sedan bara när de visade Playstation 4 Pro och Slim mm. och den var ju väldigt medioker Mm. Så, och det, man trodde att de skulle nämna det här där. Men det gjorde de inte. så Folk började ju diskutera det, men det blir nog ingen. Sen plötsligt kom det bara ett meddelande att, oh, här började, började de skicka ut till folk att ni är inbjudna till det här i, inom pressvärlden då. Mm. Så de, bara, ja, de gjorde inget stort av det eller någonting. Så, ja, vi får se vad som händer. Jag hoppas att den blir bättre än den senaste konferensen som vi hade mm. med Slim och Pro. Och att de visar lite mer spel som. Det visades ingenting intressant där Men eftersom det kom så här passent Så tror jag tyvärr inte det kommer vara Någonting spännande när de kommer visa upp Tyvärr mm. ja, jag, man kommer, kan ju hoppas. jag kommer i alla fall kolla I och med att det är helg För det första mm. Att den är på både en, en lördag och en söndag Så mm. intressant. Ja, Definitivt Kommer kolla Men eh, ja, Playstation Experience är ju Den konferens och mässa som eh, Playstation gör väldigt bra och de har bra, brukar mm. ha väldigt bra presskonferenser så jag hoppas att de har satsat på det istället för det här slim och prone att här är det liksom, nu har vi visat det, nu behöver vi inte lägga fokus, nu kan vi lägga fokus på spelen. Yep. Så jag hoppas verkligen. Yes. Då sa det, var nyheterna. Nice, hoppar vi in i ämnet då? Det gör vi. Så sagt, Expendables, mm. eh, Tanken är att vi ska prata lite filmen x men speciellt ska jämföra och liksom, prata om action nu för tiden med de gamla 80-tals actionfilmerna. Mm. Och lite liknande. Först och främst, är du kollar du mycket actionfilm? Uh, ja, och har alltid gjort. Ja uh, Det började alltså, ju jävligt tidigt. Uh, I och med att liksom, när jag var Ja, det kan varit sju-åtta år eh, och min farbror tittade väldigt mycket på action och sådär och det började faktiskt med Alien. Okej. Okay. Eh, visst, jag började drömma om mardrömmar. <laughs> sen så blev det liksom man blev mer och mer intresserad ju äldre man blev. Det blev mer Terminator, det var Die Hard, det var eh, ja men allt egentligen med Arnold. Ja. även Rambo och sådär så att det var som en naturlig ingång i det hela att man, när man började med de klassiska liksom, mm. så blev det bara mer och mer för det, är som det, för det, det, det är det vi saknar idag just där. man behöver inte koncentrera sig utan det är så ja ah, det är lite spännande och det smäller och liksom, det är inte så mycket prat utan det är här det händer saker hela tiden ja, äh, det och det, det dras riktigt, man in av det var det jag tänkte komma in lite, för jag mm. klarar ju typ inte av actionfilmer idag. Jag Nej, tycker alltså, det är ska, ska vi ta upp det som Herr Karlsson skrev redan? Ja, men för att kan det, det. Det kan vara ett ganska bra spår att komma in på. Mm. Uh, ska vi se. Han skrev så mycket som vart skrev han någonstans? Här skrev han. Uh, ex, uh, han började med Uh, mina favoritfilmer med en del av skådisarna som är med i Expendables som vi ska prata om är Sylvester Stallone i First Blood och även Demolition Man som jag ser sett x antal gånger genom åren. Jason Statham i Crank för att det är full fart genom hela filmen. Uh, Arnold Schwarzenegger, kungen av 80-tals action med så gott som alla filmer han var med i är bra. Uh, även Helt okej på äldre dagar. Uh, tycker det görs för lite bra dum action inom citationstecken idag uh, Och att alla actionfilmer antingen ska ha hela landet eller världen uh, som håller på att gå under, Eller så är det världens konspirationsteorier som är så dåligt gjorda att man skäms lite uh, På 80-talet var det ofta ett simpel story uh, Någon dödade eller kidnappade no någon, hjälten skjuter och spränger en massa End of story så jag tycker nog att actionfilmerna var bättre förr Det ser bättre ut idag Men som underhållning var det bättre förr mm. jag håller ju absolut med där För mig var det ju liksom mycket Speciellt absolut det här som man tar upp Men också att När jag liksom det jag såg mycket förut Det var ju de här som man såg som actionhjältarna mm. Liksom de här som var lite superhumans Liksom när man kollade på dem Liksom Arnold Schwarzenegger i liksom, äh, Predator. Mer, mer eller mindre, allt han var med i. Ja, precis. Men liksom, som har satt sig i Predator, när de sätter liksom händerna mot varandra och spänner bicepsen. Oh. Och man står där man bara sitter och gapar bara, så alltså, det där är inte mänskligt. Men <laughs> eller, o Arnold liksom, på den tiden var inte mänsklig. Nej, precis. Eller Sylvester liksom, uh, Stallone i Rambo. När han står med maskingen, och man ser hela kroppen spända så bara da, da, da. Sån känsla får man inte riktigt idag att vi har de här actionhjältarna Utan nu, det som jag verkligen inte tycker om just nu, det är att vem som helst kan. Bara mm. som jag trodde att jag satt och pratade med kollegor idag när vi prat, diskuterade vad jag skulle ta upp idag. Och då kom vi fram till Jace, vad heter de? Born Ultimatum-filmerna. Yes. Den Matt Damon är ett actionhjälte. För mig, jag ba, nej, alltså jag kan inte se det för fem jag, Alltså, Jag förstår vad du menar. Uh, alltså själva, själva karaktären är ju bra mm. Alltså det, det, det, det är ett bra tänk kring karaktären Men det som gör honom dålig är handlingen mm. För det är just det som Björn är inne på Att uh, det blir för dumt med liksom Det ska vara konspirationsteorier Och det ska vara så här Det ska vara så invecklad story Ja precis Istället för att bara göra det enkelt här, det här, det här händer och så ska han ta, ta hand om det. Nej, det ska vara så ja oh, nej han försöker ta reda på vem man är och så det var bra i första filmen och sen var bara så här kom fyra film, tre filmer till den. fjärde kom nu uh, och så här, ja men ni hade bara behövt gjort typ två mm. och sen hade det varit klart eller till och med mm. bara en så hade det varit klart men nej, då, då, de ska mjölka serien nu för tiden Ja, precis, och det är ju dels det blandat med hur karaktärerna ser ut eftersom mm. jag vill ha mm. mina superhumans. Mm. Men det de gör nu för tiden, det är att, som jag också har lite... Alltså, de som är jättestora, mm. eh, de heter Terry Crews, eh, eh, vi har eh, Dwayne The Rock Johnson, de här som är stora stenåda, de blir de här dumma, komiska karaktärerna istället. Mm. De, man kan inte bara vara stenhård längre utan nu måste man liksom, amen, skämta åt sidor hela tiden och ska vara liksom lite disneyfierad. Ja, samtidigt ska det vara liksom så att uh, de ska vara så jävla alltså de ska ha den där mjuka insidan och kärleksfulla mm. och liksom <laughs> som, i kommer, så, så, som det blir lite för mycket av i introt på Commando med Arno när ja. <laughs> han ska mata rådjur och äta glass. Ja, såhär, va? <laughs> jo, men liksom och det är, det, det är därför jag ville ha det här, döpa speciellt avsnitt till Expendables ja. för att det enda som jag kan komma på nu som är det är att Expendables är de som kan göra det bra nu för tiden, för att de har fortfarande känslan från 80-talet. Mm. Sen att det är väldigt cheesy med alla gamla och sånt. Det är, mest, det är charmigt att de är tillbaka. Absolut. Men fortfarande, det är den action-typen som jag gillar. Att stora explosioner, det är överdrivet, men det är hårda grabbar och tjejer. Liksom. Mm. Och mm. Vissa av dem ser fortfarande lite superhumans ut. Men man behöver, precis det kan man tacka teorierna för. Ja, det kan man ju för Men också det här, precis som du tog upp där du och Björn, att det behöver inte vara något invecklad står utan ge oss ett uppdrag, vi ska utföra det ja, sen äh, kör vi bara. Precis, så, som i första x så är det så här ja, ah, eh, vi har en, en dumming på, på, jag tror det är Cuba eller något liknande. Mm. Eh, och och som de bara de ska bara döda honom. ja precis det, det behöver inte vara svårare än så. Nej, äh, så det och det är det är precis vad jag saknar och det är därför som jag gillar liksom gamla Rambo-filmerna. Men jag gillar mm. även fyra när han blev äldre. Visst, han är <laughs> Sylvester Stallone är så full av Botox att det är äckligt. Bo -bo botox och steroider. <laughs> så han var ju helt uppsvälld under den filmen men mm -hmm. den är fortfarande bra. Sjukt snyggjord. Och det, jag tycker den, den, filmen... den är ju nästan, nästan i det råaste laget ja, absolut. i vissa scener nu... men den är fortfarande helt fucking awesome. Ja, och det är det jag gillar med den för den har det här gamla tänket men även det här moderna, att det ska se sjukt mm. snyggt ut om man tänker och nästan lite väl grafiskt och allting, mm. men uff, det är ja, ja. så jäkla bra Ja, alltså jag älskar hur hårt han skjuter pilar i den filmen. <laughs> så bara, folk flyger så här fyra meter av en pil, mm. så bara, ja, jaha, vad fan hände där? Och en till! Mm. <laughs> och så ser man, står i liksom i en och bara skickar iväg pilar, så bara, men det stämmer inte så starkt, i vill ändå inte. Nej, precis. Men, och det som liksom har, det som gamla 80-tals action, liksom filmerna, till lite mildare, det är ju liksom superhjältefilmerna nu för mm. tiden. Mm. Alltså tar du bara bort Tar du hela Avengers och sätter dit Några liksom stereo, stereo pumpade, liksom actionkillar Ja men helt plötsligt tar du en gammal 80-talsfilm mm. Lite mer explosioner och blod Bara så är det ju fixat Exakt Så, så liksom det är det jag tycker Det, det är därför de här actionfilmer jag har sett Nu för tiden, det är ju mm. Men Eftersom de inte har tillit med blod eller någonting så känns det liksom, man saknar 80-talet. Liksom. Mm. Alltså, jag, jag, jag alltså jag är ju lite kär i, i Just Expendables bara för att alltså, Sylvester Stallone har, alltså, är så vågad att han tar in så mycket b behjältar. Ja, liksom, eh, I första filmen ser är Eric Roberts, Roberts. Liksom, han ska ju alltid vara bad guy i alla filmer han har någonsin har varit med i. Uh -huh. vi har Jet Li som typ aldrig har gjort en egentligen bra film förutom typ Danny the Dog uh -huh. Dolph Lundgren så bara, vilken A-film har han någonsin varit med i ja, jag är och så på resten så jag får vara med här uh -huh. ja, och, och så gillar jag det, det faktumet att han tar in lite nyare namn som mm. är som, som kommer lite grann från så här brokiga liksom bakgrunder med till exempel wrestling wrestlingscenen ja, eh, i Steve Stone Cold Austin Randy Couture och Även, alltså tar in Terry Crews Som mer eller mindre bara gjort komedier Innan Expendables Ja, precis Och, Och ändå det... kan vara en riktig bad guy Alltså riktigt riktig tough guy Ja, precis, för där gjorde de ju lite det här Att de skulle göra honom komisk mm. Men det är inte så pass som att Var det någon annan som hade gjort den Då hade han ju bara varit humor Då var han ändå lite cool Att vi ger honom det största vapnet För han ska visa upp sina muskler Man mm. ja det, det är okej okay att han har lite humor Terry Crews är sjukt rolig ja. Så de gjorde det ändå det snyggt Hade det istället varit no, liksom en annan film Då hade han gått och dragit skämt hela tiden Ja ja. Så jag tycker De hittade bra mellanlägg Hur man tar en rolig kille men gör honom stenhård Absolut Så det tycker jag var riktigt bra gjort av dem eh, Vilken skulle du säga är din favorit Av eh, de tre x filmerna Ja Alltså, ja, första filmen var ju väl, alltså gillar jag väldigt mycket mm. Just för hur den byggdes upp och allting Så det är nog favoriten mm. Men jag tycker det är skönt hur de har byggt upp komedi lite mer i allting Och de vågar skämta mer i de andra Som i trean när det första de gör är att de bryter ut Wesley Snipes Som bara precis innan de börjar spela in kommer ut ur fängelse det är ju hur yep. underbart som helst De bara, men vi ska skämta om ditt personliga liv Så du vet, ja men jag är på Alltså så sådana här små grejer jag tycker det är stört skönt Eller som i andra filmen filmerna När de ska dra, dra skämt Över hur Övernaturligt bra Chuck Norris är Så alla ja. de har problem så kommer Chuck Norris en egen one man army liksom. Jag tycker det är helt underbart så alla har ju det här hur humorn inblandat men jag måste säga, första är nog den som jag favoriserar. Ja, det är samma här. Mycket på grund av att den är liksom den dummaste filmen av dem alla, så att säga. Den är enklast. Precis. Att kolla absolut. på. Uh, för liksom det, det, det, det är bara alltså, action, that's mm. it. Uh, I tvåan då så skulle de försöka få lite story i det hela med så här, ja, lite kanske kärlekshistoria och så. Alltså, det kunde bli lite cheesy i andra filmen Lite grann så ja, Men jag tyckte de hittade tillbaka till den till första filmen Alltså själva storymässigt Och liksom enkelheten i trean mm. Och där älskar jag Att Harrison Ford är med för liksom, Det är Harrison Ford ja, Men det är också väldigt skönt Eftersom för de som inte vet det Så var ju ah, var inte, Vad heter han? Bruce, Bruce Willis ja. Var ju med om tidigare Yes. Han fick ju kicken ganska hårt av Sylvester Stallone. För yep. er som inte vet det, här är vad jag har hört ganska mm. hårt, mest från Kevin Smith, att Bruce Willis är ett rövhål, mm -hmm. rent ut sagt. Och eh, han fick kicken, för Sylvester Stallone sa att han var greedy and lazy. Mm. Och då tog de in Harrison Ford, och Harrison Ford fick ju den frågan att ja, hur känns det att du tog liksom det här liksom, jobbet från Bruce Willis? I don't care. Liksom. Jag är Nej. med i filmen. Det är liksom... Här så får det så jävla stört skön. Absolut. Och han gjorde en grymt bra roll och bara få se honom där. och ja, Jag tyckte det var stört skönt gjort. Och jag har, sen jag har, fick reda på väldigt mycket, har hört väldigt mycket om Bruce Willis har jag haft skitsvårt för honom. Förutom i de gamla filmerna, där kan jag fortfarande, men... Det ja, men jag alltså, då, de de är skit... tidiga, alltså. Det, nu snackar vi die hard liksom. Ja, ah, precis, die hard. Jag ah. får väldigt svårt för honom i Pulp Fiction efterför, jag tycker att hans rö... Mm. Alltså han... Asshole, liksom, attityd skiner igenom i många filmer mm. men eh, inte i Die Hard det är därför jag är fortfarande inte om de filmerna men han hade lite det stuket i Expendables och det är därför jag är jätteglad att de kickade honom och tog in som får som är skjutskärmig han har lite attityd en kubbel men det är charmig attityd Precis. Eh, det jag blev mest förvånad i trean det var att de vågade ta in Mel Gibson Mm. efter att Fan. han senaste åren har spårat ur rätt bra Ja, väldigt hårt <laughs> med diverse mordhot och rättegångar och ja. rasistiska uttalanden och så vidare så att det, det, det var ett vågat move av Silas och Stallone ska jag säga ja, men, men det är lite bevis att de, kan ju, de känner ju att de kan typ ta in vem som helst för det är ingen man har varit i den gamla scenen så mm. vågar de ta in då liksom, ditt privatliv ditt problem, inte vårat Och det tycker jag är väldigt ja, så, liksom... så länge de inte tar in det liksom i, i arbetet Nej, precis. Så att säga. Utan det känns som att Även de grabbarna har liksom respekt För Sylvester Stallone och de mm. andra mm. Nej men Vi håller oss lite i bakgrunden För det är ju liksom och Vad heter han? Uh, Sylvester Stallone och vad heter det? Jason Statham Eller vad heter han? Jajamän, Jason Statham. Det, är liksom, det är de som är ansiktena utåt Oh ja, ja, ja, ja. Och liksom de andra, vi bakgrunden, vi är med liksom Våra namn får filmen att stiga i liksom ögon hos folk mm. Men ni får sköta liksom snacket Och det, mm. det gillar jag eh, Om du skulle ta en favorit alltså ta en, Du får välja, vad säger topp tre då mm. Av de eh, skådespelarna som är med i 1, 2 och 3. Vilka är de? Det här är ju enbart på att jag älskar dem från 80-talet Mm, mm. Favoriten, Sylvester Stallone Absolut, mm. han Det är nästan, hade jag varit Åt andra hållet Så hade Sylvester Stallone varit den Man hade drömt om honom på <laughs> Nästa är Arnold Schwarzenegger för att vara en ja, snubbe oh, yeah, yeah, yeah. Och tredje Det är en av mina favoriter Och det är Jean-Claude Van Damme <laughs> Timecop Ja, alltså, oh, liksom i eh, han eh, hans filmer. Jag har hur många som helst av hans filmer med gamla. Alla är väldigt lika varandra, men ah, ja, ja, ja. Alltså, och de den, Och Den bästa, i mitt tycke, av hans filmer är ju Universal Soldier med Dolph Lundgren. Eh, första är det, va? Ja, ja första. Bra, ja. Första. Absolut. Och jag gillar dem, äh, även andra filmen också, Även Timecop Timecop mm, Time är jättebra. Han har gjort väldigt många. Vad heter den då? Blood-någonting. Ja, just det. Precis. Blood-fighter, <laughs> Blood bla, bla, bla. bla. Ja, han har gjort många bra. Du då? Vilka är dina tre? Uh, nummer ett, Arnold Schwarzenegger. Utan tvekan. Uh, jag skulle också säga Sylvester Stallone. Mm. För alltså, det, det är ett måste, för man har liksom sett mer eller mindre alla hans actionfilmer. Ja, precis. Han är uh, både bra i, på skärmen och bakom, eftersom han uh, uh, liksom regisserar allting, så jag gillar det mesta han gör. Exakt. Eh, nummer tre. Hmm. Den är fan svår alltså. Det finns så många bra. Ja det är ju. Eh, men jag skulle nog ändå säga Harrison Ford. Mm? I och med hans solo liksom, ja. det, Och Indiana Jones för den delen. Absolut. Eh, så att, nej, det är de tre som ja. jag skulle välja. Är det någon du känner fattas som du skulle ha en fyra som inte har varit med en? St du... Steven Seagal. Ja, absolut han, han fattas så skriker om de det Även <laughs> eh, Al Pacino skulle jag vilja ha med Som bad ah, guy Al Pacino, ja det skulle vara coolt faktiskt eh, någonting, uh, och, någonting som fattas också så alltså, Ska man ta som dagens stjärnor uh. Så är det ju The Rock Ja, han skulle ju passa in väldigt bra Ja Och eh, Danny Trejo ah, Ja, absolut det, det är liksom sådana som jag känner måste vara med i sådana här filmer för den är Trejo's alla roller som han någonsin haft som han har biroller liksom ja. hela tiden uh, blir dödad väldigt fort <laughs> och ja, kolla, har väldigt vad heter det? Machete skulle ja. passa perfekt in där Absolut, absolut uh, jag, jag kan både se honom som både en good guy och en bad guy för han är bra som båda Uh, har du någonsin sett uh, Badass med med den treko? Jag känner igen det men jag ska bara se. Han spelar en gammal Google gubbe som typ är hjälte. Uh, han spelar hjälte som typ han slår ner någon på en buss och sen så oh, blir han det är liksom. är Jag har sett trailer är, på den. jag har inte sett filmen. Uh, nej, alltså den filmen är faktiskt helt okej. Okay. Alltså? Sen, sen att de har gjort typ så här, fyra andra badass-filmer nu. Det är en sak. Oh, yeah. uh, första filmen är, alltså, den är både rolig och action-fylld. Det är så här, riktigt gammal dålig action på så vis. Oh. Så att se den. Absolut. Um, oh, den har jag har tänkt att se den. Men li, lite grann så vill jag se honom i The Expendables. Oh, okay. cool. att, liksom, en good guy ändå. Liksom. Mm. Men ändå riktigt hård som man alltid är. Uh. Jag har alltid saknat mest för att jag är så stor fan men det är liksom Jackie Chan har jag... Ja, ja det ett... Visst, nu har vi Jet Li liksom, men ja, Jackie Chan men... har alltid för mig varit favoriten Ja, men Jackie Chan är en bättre skådespelare än Jet Li Ja Jet Li är bara duktig på martial arts i mina ja. ögon Och just att Jackie Chan är också väldigt lättsam och kan liksom mm. han skulle kunna passa bra in liksom i gänget på något sätt men inte som en huvudroll men som en biroll liksom mm. finnas där på något sätt. Även Sigourney Weaver skulle jag vilja in. Absolut. som är liksom eftersom om det är någonting jag saknar lite i Expendables de har haft kvinnor där men jag vill ha någon som är riktigt stark och hon är ju den som liksom skulle kunna vara liksom i liksom Sylvester Stallone anda, liksom att nej men här är jag som bestämmer liksom. Mm typ som Schwarzenegger var ju den andra, liksom, det de, de är ju flera olika grupper, liksom. Ja. Och hon skulle kunna vara en egen ledet eget gäng och liksom kämpa emot mot dem. Jag skulle tro hon skulle passa skitbra i det. Absolut. Det, det, det har du helt rätt i. Så det är eh, någonting jag skulle säga. En, en annan jag faktiskt har saknat lite grann mm. eh, så är eh, eh, Jericho Jackson. Han som spelar Apollo i, i en av äh, äh, äh, Vad fan heter han då? Han spelar Apollo i, i, i, i äh, Rockyfilmerna. Eller en, två av Han dör ju. Han, det är han som blir hjällslagen ju. Oh, ja. Av äh, Mr. T om jag inte missminner mig. Det, det, det är också en som, jag, som fattas. Mr. T. Ja, det skulle vara cool. Och även Liam Neeson för den delen. Som mm. faktiskt spelar eh, Hannibal i nya eh, A-team-filmen. Men eh, Jericho Jackson. <laughs> eh, ja, jag sökte hela helt. Carl jag sökte Jericho Jackson. <laughs> ja, Nej, men det här är ju lillkille från Baywatch. Ja. <laughs> eh, en annan som jag också känner. Som jag faktiskt har saknat lite grann. Uh -huh. eh, vad heter han då? Han som är i Wall Street. Vad fan heter han? Michael Douglas. Ah, Michael Douglas, ja. Det är också en sån där klassisk liksom, action liksom Han var med i så mycket. Men han är också lite så här, jag skulle kunna se som en schysst bad guy som styr. Abs ja, han, han, är, han är så kall. Ja, precis. Gina Davis är en annan mm. som också har varit med i, som i vad heter, The Long Kiss Goodnight bland annat. Ja, absolut. Kurt Russell. Ja. ja, det finns många sköna de skulle, skulle kunna. Man får ju hoppas att de blir några filmer till i alla fall, innan ja, i alla fall film... typ två till. Ja, absolut. Lätt. Så att det blir liksom en en kvintett av filmer liksom. mm. Men så sagt, mer alltså jag skulle vilja gått lite tillbaka ändå så att vi får de här actionfilmerna mm. och speciellt att det liksom görs bara en film. Att man behöver inte göra liksom som vi tog upp förra veckan. Det behöver inte vara trilogier hela tiden. Nej, det, nej. Utan det räcker med en actionfilm. Och sen går vi vidare. Och så som liksom Arnold och Sylvester körde mycket för att ja vi har en liksom av den här filmen. Sen mm. ser man honom i väldigt liknande film i nästa. Men det är en helt ny historia, en helt ny karaktär. Sånt saknar jag. Har du. Har du. Uh några skådespelare som du absolut inte skulle vilja se, som du kände så att det här skulle bli för mycket. Egentligen Inte var jag kan komma på på så här rak hand. Det finns ju liksom som sagt som jag sa där med Jackie Chan, ja. att så länge han inte är en huvudkaraktär, mm. oh, ja, nej nej, nej nej nej. så gör du inget Men det är ju det att han kan ha ungefär lika mycket tid som faktiskt Harrison Ford har i trean. Ja, han är, han är inte med jättemycket men det är så här. Ja, men han för ändå står en vidare. Ja, bara syns. För det är ju det som är lite bra med att Egentligen är det ingen som har det. Alla syns ju, men de får oftast tillräckligt med tid för att göra sin lilla grej. Sen bara går de vidare. Som är mm. vad heter det? Och nu sa jag hans namn för inte så länge. Chuck Norris. Ja, precis. Ja. Att ja, han gör sin coola grej och sen går vi vidare liksom. Exakt. Du, då har du någon som du absolut inte skulle vilja. Ha? Den, den är svår, alltså. Eh, Vänner, eh, Tom Cruise. Det känns som att han är för med i för mycket filmer som där. Ja, precis. Och han, han, han, och han kör ändå bara en och samma roll hela tiden. Mm. Så att, nej, jag, det, det skulle nog kännas lite för mycket med CWS-ställning. där Tom Cruise. Ja, precis. Jag kollade precis på en bild på sig. Det. Mm. Det jag tycker de har fått med många andra klassiska. Alltså, mer eller mindre alla andra klassiska. Så, där. så det, det är bara några få som. Ja, precis. Faktiskt som absolut fattas. vill ha med. Och som det. Och så, jag har läst lite grann om fyran. Mm. Eh, den skrivs. Alltså, den. den den kommer ju bli gjord, för det är, det, det är redan sagt, liksom. Ja. Det, det finns kontrakt och allting på den. Och den kommer dessutom bli R-rated. Ja, coolt. Kommer den bli. Eh, och det ryktas just nu om eh, Al Pacino, Jack Nicholson, Clint Eastwood. Och Jack Nicholson och, själv, och Clinton. Coolt. Eh, och det, det ryktas till och med eh, att eh, Christopher Lambert ska vara med också. Okay. <laughs> det, det... Där har vi en underskattad actionhjälte faktiskt. I Christopher eh, Lambert. Absolut. Highlander bland annat. Ja. Mortal Kombat. I... Mortal Kombat Raiden. <laughs> Jajamän, Raiden. Ja, man, Raiden. Riktigt skönt. Uh, jag läste precis nu en grej som inte jag hade någon aning om men som mm. gjorde mig väldigt rädd. Som i tur att den inte blev av. Mm -hmm. uh, jag läser från vad är Moviesign.se mm. För en tid sedan fanns det även planer På en kvinnovariant På The Expendables Kallad The Expendables uh. Där sker som Milo Jorvich Cameron mm, Jorvich, Diaz ja. mm. Sigourney Weaver och Meryl Streep Skulle ingå Men den verkar alla fall lite glömska Efter att The Expendables 3 på floppade <laughs> Ta Tack för det Kan jag säga uh. Tack för det Alltså, visst, Ghostbusters blev jättebra med en helt kvinnlig cast. Ja, Vi behöver inte göra det... så med alla filmer. Exakt, exakt. Och den här är dessutom... Alltså, Expendables är ändå en sån ny grej. Mm. Att det behövs inte göra en remaster redan nu. Det är sex år sedan första filmen släpptes, liksom. Nej, precis. Men det är låt, sagt... lå, låt det kanske gå 20 år. Ja, och de två som de tog upp det, som eh, Mary Streep och... liksom. Ta in dem. De är tillräckligt bra för att vara med i Expendables. Låt dem vara där istället. Mm. Man behöver, istället för att dela upp könsrollerna, men släng in dem där istället och låt dem göra ett stort intryck där, tycker mm. jag. Mm. Absolut. Det tycker jag också. Men har du några 80-talsfilmer som du tycker är lite extra som man borde kolla in? Har du några favoriter? <laughs> Eller Terminator, 2. Terminator 2. Terminator 2. Hands down. Det är, det är min favorit från 80-talet. Mm. Uh, alltså, alltså mer eller mindre hela 80-talet <laughs> var ju faktiskt liksom det, det, det är ju bara kvalitet rakt igenom vad gäller action alltså mm. det var ju mycket annat liksom romantiska komedier och sådana saker som faktiskt bara var riktigt jävla cheesy och alltid har varit cheesy uh, men jag kände som action utan 80-talet och den action vi fick då så hade vi inte haft liksom den filmkulturen vi har idag heller. Mm. Eh, så att alltså jag kan inte nämna liksom, om, om, jag, om jag är tvungen att välja en så är Terminator 2. Mm. Eh, för liksom, den har allt. Bra one-liners. Ändå en rätt schysst story. Eh, och inte, den, den är inte komplicerad någonstans. Nej. Utan det är bara så här: det här det, det, gott mot ont. Och så är det lite sidokaraktärer. Mm. Absolut. That's it. Uh, jag håller ju med där. Uh, för mig står det mellan två filmer som vi säger att mm. måste. Har du inte sett dem här? Liksom <laughs> Vad har du gjort? Och det är Terminator 2 och Rambo 2. Det är liksom ja, jag äh, känner First Blood, då de som gjort det. Ja, First Blood 2. Ja, First Blood 2, precis. Det är liksom. måste. Den, den är också lite underlig. Den han släppte väldigt... First Blood mm. och så släppte han First Blood 2. Ja, precis. Och speciellt här... efter hur första filmen var vi dödar ingen och sen går vi banansk ja, i andra filmen. Eller hur? Det var hur? Det var som att ta Terminator och bara så här ja, men vi tar bort det som är inprogrammerat gott i honom. Ja, precis. Det, det, alltså, det, var, det var ju tvärtom. Alltså i ja. ettan. Då fick han ju döda. Ja, men precis. i tvåan så får han inte döda. Så bara, what? Okej, ja, okej. Okay, okay. ja. Ja, visst. Fine. Ja, ja. Så att, ja men... nej, jag håller med dig, jag håller med dig. Uh, en klassisk jävla rulle. Precis. Ja, det finns många bra där, så är ni verkligen... Om ni bara sitter och kollar action nu för tiden, går tillbaka. Mm. Visst, som du sa där, det, är inte lika bra gjort. Men mycket mer charmerade filmer och stora explosioner. No, alltså det behövde och... inte vara snyggt gjort. Det skulle, det skulle smälla högt och liksom... Ståen skulle liksom gå fort. Mm, precis. Så att det som filmen är ju liksom mer eller mindre på pricken en och en halv timme. Mm. That's it. Det behövs inte mer. Nej, precis. Uh, ska vi kolla vad lyssnarna säger. Uh, det kan vi göra med några sekunder bara. <laughs> Absolut. Då har vi, fick vi någonting på Twitter eller har vi någonting? är det bara Facebook? Nej, äh, det är bara Facebook. Det är Björn och Kristoffer där. Ja, då så. Uh, vi har ju ramt, tagit upp uh, vad Björns favoritfilmer är från 80-talet och sådär. Uh, om Expendables så säger han så här Expendables-filmerna är bra popcorn-action där man kan lämna hjärnan någon annanstans för tillfället och bara njuta av explosioner och röj uh, men tycker att filmerna har haft en lite dalande kurva sedan den första och hoppas att den fjärde filmen kommer att vända trenden mm. uh, Hårsta uh, skriver så här älskar de uh, kan man svara något annat än ett hjärta <laughs> eh, älskar de i alla fall de två första. trean föll lite men hoppas på fyran. Jag tycker att det är bra att de driver med sig själva och sina tidigare roller. Och sen eh, för att det är bara ren och hård action som det ska vara. Stora killar med stora vapen som bara mejer sig fram. Eh, tycker som Björn skrev att dagens actionfilmer är, är, är för mycket mera välgjorda när det kommer till grafik och detaljer medan storymässigt var det bättre för lite mer trovärdigt så att säga mm. så det är väl det ja men jag kan absolut hålla med att, ja, så länge alla håller med att det var bättre för så håller jag med <laughs> ja, alltså, alltså på actionscenen var det bättre för helt ja, klart absolut för det som sagt, nu, nu ska det vara så här. hela tiden så är det typ såhär CIA ska vara inblandat och så ska det vara någon konspirationsteori. Mm. Och så, ja, jag vet inte. Det, det har spårat för länge sedan. Ja, absolut. Jag håller med. Uh, veckans fråga då. Mm -hmm. Där är det vad ska ett spel innehålla för att du ska tycka att det är okej okay att betala fullt pris? Hur är det för dig? Hur, vad är det som gör att du liksom går ut på en gång och köper ett spel för full pris. Alltså senaste spelet jag köpte för full pris var Norman Sky och där blev man ju lurad. Ja. <laughs> så att jag jag har liksom blev avskräckt nu lite grann att våga inte riktigt köpa <laughs> spel till fullt pris längre. Men vad var det som äh... fick dig att vilja köpa det? Då var det hypen eller var det Ja, liksom... det, det var nog hypen att det liksom, jag höjde det till skyarna för mycket. Ja, liksom, det såg så bra ut och liksom, det lät så bra när Sean Murray pratade om det. <laughs> att man liksom man blev inlurad i hypen och det kommer aldrig mer hända mm. för min del men alltså för, för att köpa för ett fullpris full nu så ska jag liksom jag kommer nog läsa på mer framöver och jag kommer inte köpa det direkt vid släpp Nej. jag tror jag aldrig mer kommer köpa ett spel direkt vid släpp, jag kommer aldrig förboka någonting, Nej, okay. känns det som inte närmaste tiden i alla fall utan då, då väntar jag hellre kanske ett par veckor. Man, man ser vad andra tycker. Mm. Och så, så att man liksom ser att jo, men det här som de har pratat om, det, det stämmer faktiskt. Och det är ett bra spel. Mm. så att, nej, det, det kommer nog ta lång tid innan jag köper ett spel för fullt pris igen. I alla fall direkt i släpp. För mig är det väl precis också jag är ju väldigt mycket för hypen också mm. men jag har ju börjat gjort det att jag har ju också åkt på den där niten många gånger så jag har ju börjat att kolla in spel först och eftersom mm. man har spelat så mycket nu för tiden så vet man att det här spelet kanske inte passar mig riktigt som till exempel nu Mafia 3 släpps på fredag tror jag mm. men jag blev så avtänd på GTA 4 ja, eller 5 för att det passade inte riktigt mig för jag just det här öppna världen så att det är häftigt och det är roligt en stund, men jag spelar aldrig igenom sådana spel mm. och som med Witcher är det enda som jag har spelat på bra länge som är så pass stort som jag faktiskt spelade igenom grundstorien men där har jag typ skrivit på alla sidequests för att jag pallade inte med det oh, ja. så jag klarar inte av att, när sp spelen är för stora, så att betala fullt pris bara för storlek, det är ingenting för mig det gjorde jag förut men det klarar mm. jag inte av längre. Att det spelar ingen roll hur stort det spel är. Jag behöver tala hellre mer där det bara är en bra story eftersom jag är storyspelare. Mm. Så, står du mellan två spel? Jag vet att den här är bara fem timmar. Mm. Och den här är 60 timmar. De kostar mm. lika mycket. För mig är det nästan mer värt för fem timmar om det är med en mer utvecklad liksom, story. Jajam, absolut. För det är det jag köper. Jag går mycket på storyn speciellt, men sen är det också hypen självklart. Mm. Så nu GS 4 kommer, och jag vet att jag älskade de tidigare spelen. Jo, men där känner jag lite grann att där vet man ändå vad man får på något vis. Mm, precis. Så liksom uppföljare, då vet jag. Har jag gillat de tidigare, men då går jag direkt och ja. förhandspokar. Jag är sjukt hypad på Titanfall 2 till exempel. Jag har aldrig spelat Titanfall tidigare. Men där är jag så. Överhaj på nästan, men just för att jag fick höra Jag älskar det är liksom ja, ja, absolut, det har du gjort under en... många, många, många år Absolut mm. Och sen kom det att det kommer en story det Redan där hade de mig Men sen ja. testade du betan Det fick också in mig för Det påminner väldigt mycket om Black Ops 3 Som faktiskt har gillat väldigt mycket i multiplayer mm. Så det jag köper spelet för är Storyn och Mexen Sen att det är multiplayer, och som jag kanske inte kommer att lägga ner jättemånga timmar, men jag kommer ändå att spela en del, vet jag. Det är liksom det är liksom plus i kanten. Så egentligen, mexen och storyn är det jag köper fullt pris för. Mm. Eh, Collector's Edition. Mm. <laughs> och jag, det Ingen är, är förvånad att du är nörd, Nico. <laughs> det är så. <laughs> sen är det multiplayer, det är ett extra, så det är jättemycket. Men ja. som sagt, eh, ofta, jag har ju gått på den här niten att jag köper spel på en gång. Precis som Doom köpte jag för att överhype, jag älskade dem tidigare. Men sen när jag fick hem det så var det liksom någonting som ändå jag hoppas spela några timmar av det inte mer. Men där kände jag ändå att jag var ganska nöjd och jag har det så att jag kommit upp det igen som nu på fredag mm. när jag ska streama. Att jag, nu känner jag liksom att nej men jag har faktiskt betalat fullt pris för det här. Och jag har det. Nu vill jag sätta mig ner och försöka komma längre in i spelet. Mm. Jämfört med Andra spel som Star Wars Som jag jättemycket i början på För att jag kände att Det gav mig inte fullt Nu har det gjort det för att jag har spelat det så pass många timmar Men det är bara för att Jag har så många vänner som spelar Och vi spelar tillsammans Hade jag inte haft de vänner och spelat med Då hade jag inte sagt att Star Wars Battlefront Var ett bra spel för de pengarna mm. Nu har jag lagt ner så mycket tid Så att det väger upp det Men för mig, det var ett dumt köp i början Jag hade heller väntat på en rea så mm, för mig är det att Jag måste ha en story Och som Star Wars Batman hade ingen story Hade den haft en story då hade det kanske varit annat snack Absolut. Men för mig är det viktigaste för att betala fullt pris En bra story Och det är mm. därför jag måste lyssna så mycket på äh, Recensenter och sånt För säger de, ja men det är en bra story Då är jag där Jag vill inte Aj. veta vad storyn handlar om Men jag vill veta att det finns en bra story mm. uh, Vad säger Björn där då? ja det för Björn är den enda som har skrivit in på verkansfråga eh, Han skriver så här Med tanke på alla spel som kommer ut och att, jag, och att i alla fall jag får mindre och mindre tid att spela allt så skulle jag säga att den första gallringen är genom att läsa betyg hos recensenter precis som dig mm. eh, som jag vet eh, tycker om samma spel som mig och sållar bort de sämre spelen efter det så är det nog storyn, tätt följt av längden, som är det viktigaste. Grafik och innehåll kommer på delad tredje plats. Och multiplayer bryr jag mig inte om då jag mest spelar player spel mm. mm. så han, han är inne på samma spår som dig. Liksom. Ja. Och det är därför man blir så glad. Så jag blir extra glad för jag köper ju de här stora AAA-spelen. Men det är det man blir så glad när som Inside, som har en väldigt skyst gameplay. Och intressant story som spelas på ett annorlunda sätt. Och sen bara, ja oh, det här är under 200-ringen. Alltså, det knäppar mm. man ju fingrarna som man köpte. Mm. Och det har flera spel gjort och det tycker jag är väldigt bra. Tyvärr är det ju sådana som oftast faller under radan för de flesta spelarna eftersom de ingår lite inom kaninhöran under indiespel. Mm. Och det är lite som vi tog upp förut under en annan veckans fråga att problemet är ju Steam och sådana att det finns alldeles för mycket sådana skitspel. Att de andra som är riktigt bra göms. Så för, läser man inte liksom recensioner eller något. Då tappar man många av de här. Tyvärr. Det tror jag nog. Och det kan jag också säga nu att för er som lyssnar på oss och lyssnar på det här. Liksom vad vi har nördat. Så har jag, börjat, jag har börjat från början. Jag är på väg uppåt. Att jag lägger in länkar till allt som vi har inom vad vi har nördat på vår yes. bloggsida. Yes. Så ni kan gå in och klicka på. Hör ni något som vi pratar om som verkar intressant? Gå in där och kolla för då kan ni klicka in och kolla upp spelen. För som sagt, jag följer många och försöker hitta recensenter. Försöker hitta mm. de bra spelen. Mm. Nu ska jag försöka börja twitcha så ni kan gärna få följa med där på fredagar också. Men som sagt, det är mycket spel som går under radarn och... Viktigast av allt är ju recensenter. Det är ju ett skitviktigt jobb. Helt klart. Eftersom jag tycker att Where och många av recensenterna idag är också så här, de jobbar ju inte för stora tidningar eller någonting utan Precis. det är ju mycket ideellt. Ja. Så att, och... visst, det är så här, de får liksom en, en, en, ett prövox. Liksom. Mm. Och sen så tar de sin fritid till att göra det. Så att, mm. Kudos till dem. Absolut, och jag tycker det här Word to mouth har blivit mycket sämre med åren Absolut Så jag tycker inte man pratar alls lika mycket mellan spel att, du, kolla det, det, det, det. Utan alla bara Ja, jag läste den här recensionen Ja, det har blivit åt det håll istället Så de som inte följer med där, de missar jättemycket mm. Så jag rekommenderar att kolla upp några bra Vi tog upp i podcastavsnittet bland annat Några som vi rekommenderar Så kolla in dem Och mm. lyssna även på oss Vi spelar ju en del i alla fall Absolut men ja, det var väl nästan det här veckans avsnitt. Ja. Nästa vecka ska vi prata barn. Och det är... Och då menar Nick och barnspel. Barn, ja. Jag vidare. menar sånt som innehåller barn. <laughs> alltså som Jaha. filmer och spel som handlar om just barn. Ja. Så liksom vad som... Både sådana som gör det bra och dåligt... Yes. Vad som är liksom skärmen med att kanske spela spel där man är ett barn jämfört med vuxen och lite sånt där. Så det ska vi prata om nästa vecka. Och veckans fråga är för någon som aldrig har spelat Xbox 360 vilka tre spel är ett måste för den konsolen och varför? Okej. Okay. Mm. Så kan ni klura på. Det ska, det ska vi och jag göra. Ja det. Ehm. Alla våra avsnitt finns på bloggen abitonördnäs.blogg.se och ni når oss bäst via facebook.com slash Yes Danne, vad hittar man dig någonstans? Instagram och Twitter hänger jag mest på eh, så att ni hittar mig det på båda, på båda sidorna på ägg. Och med hittar ni som Nico och lite överallt. Och kom ihåg att kolla på fredag så kan ni komma in där ställa frågor till podden och allt möjligt. Och det är abitonördnäs Nej, det är twitch.tv/bitornadress. Så är det ja. Så följ oss på Facebook som sagt alltid och så där. Tack bra. för det här avsnittet Tack själv. Så ja. hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej då.